Patsaplazaren berregituratze proposamenak ideien murruan ikusten altzinen idatzirik. Maketa bat egiteko aukera ere izan dute herritarrek. Eta ondoan ideien kutsa batean bakoitzak bere bozka hemateko aukera izan du. Bertara hor bildu diren herritarren iritziak bildu ditugu. Nik Ezzake bol landare hori pitzen dut hori eskas da hemen,u diren uh, urte eta urteetan geruta gehiueniduriko hiriak ere beharko dute landareak eta mm, espazio berdiak etagarazi hiri zen eta hori da oportunitate nitate bat. Ara. Nik ikustiko nuke berdeagoa, baina zoaitzak ematea bakarrik, eh? berdeagoa nik uste dut azibar gala solatik. Eh? E, ikusten badugu ingurua, daukagu etxeak inguratua tana da, dana da harria eta lurra gudrona. Orduan duan, egia bakarriken du toak eta emalmai batzuk, kadira batzuk, eta, eta dirinda batzu, ba ez diot ikusten egiazki zentzohondirik. Nero zoaitzak emaita maldin badira, Eh, nain nituzke bertakoak izatea, eh? ez alako eksotikoa ikusten ditugularik. Eta beste gauzat egiterakoan baita ere pentsatu beharko da eh, auzoetan. Eh, auzoak ez baterako eh, mango bagen ditu ez dakit pago edo aritz edo ez dakit, eh? zer ze zuaitz eh, gora egiten dutelarik eh, ekia ez ditzaten eh, ken, eh? ez ezaten ken, zer hori eren ikusten dut pentsatu behark dugula izan berdela plaza bat, pertsonak, du, bizit direnak, baina etxetakoak ere. Parkea. Parke bat, eta zuk? Maneja. Uh, Plazau izan berko litzateke zabalago, argiago, eta hortako nik uh, kenduko nuke zelab uh, Tokio hori dena kenduko nuke, dena botako nuke handitzeko plaza hau. Zelab Batimendua? Hori da, Batimendu hori kenduko nuke. Kugehiago. Zenta horreak dena ezin da egin? Nik plazau ikusko nuke uh, pa, plaza polivalente bat, frontoin batekin, uh, gero bazterrean, zendako ez, mueble batzuekin, uh, zoaiz batzuekin, eta jendea justan dadin pilotan eta zendako ez, uh, plazaren erdian, esarri senatoki bat, edo jendeak kantzisteko, konzertoa, ikusteko, pixkat uh, plaza politualita bat, baina irekia. Nire idei nagusia, uh, espatio sociala da. Eskalada peletabat nahinuke? E, espatio irekia bat izan berdo eta uh, hemen bizi diren jendek uh, beren senditu dezaten plaza bat, era nahi du Familiak aurrekin e, bertan ere lasai egoiteko gune bat bezala, bizi gune bat. Otorik ez zaitea, arbolak eta alkiliak, jolas gune bat, haurentzat, nuxtez ezinbesteko da. aterbe bat, e, jendea egoiteko ba, edo zantxa soian, eta gero aktivitatez behin batzu ere, aktivitate horiek posible izateko azpiegiturak,